Не зрозуміла, хто, тільки її обвіяв крижений вітер. Спішно опустилася на стілець. В голові гуло, бамкало, як учора в кабінеті лікаря, коли її повертали до свідомості, приставляючи до носа пляшечку з нашатирним спиртом. Чи не в тисячне пропливло одне й те ж? Святковий хрещатик, її легко задягнені вихованці побачила усміхненого Олежика з велетенською штучною квіткою в руках. Це вже друга смерть у цьому класі. Ольга розпачливо дивилася на хлопців і дівчат, в обличчях яких з'явилося щось старече. Довго не могла вийти з оціпеніння. На неї дивилися двадцять пар очей. Знову читала в них докір і думала – про свою безталанну долю, не зробити бодай один щасливий і вірний крок. Її не наче вела якась лиха і підступна рука. Після роботи знову летіла до дитячого садочка. Даринка, як і вчора, сиділа на лавчинні і гралася каштананям. Дитина обхопила рученятами її шию і зашепотіла – Матусю, ти тільки не говори таткові, бо він буде сердитися. Але коли я спала вдень, до мене знову приходив той дядя Ісус і казав, Даринко, приходь до мене назавжди, бо я дуже люблю тебе і хочу, щоб ти прибрала у цій хаті. Там мама було так брудно і неохайно, усе розкидане. Я відказала, що не вмію ще прибирати, бо ще мала, а він посміхнувся, погладив мене по голівці і сказав: Ти виростеш і даси тут лад. Ольга, що була рушила, зупинилася і перепитала розгублено. Так я сказав, виростеш, ага, мала, застрибала коло Ольги, а в неї зайшлося радістю серце. Виросте. «Виросте! Виходить, не помре? О, Господи! Зціли мою дитину!» «О, а чого це татко плаче?» – Даринка зупинилася. «А якась тітя витирає йому сльози і гладить, як малу дитину? Вона що, його наречена? Я не хочу, щоб ця тітя гладила мого татка і цілувала!» «Не фантазуй, Даринко!» Змучено мовила Ольга. А я й не фантазую. Сама запитаєш, чи це правда. Побачиш, що я не вигадую. Ольга звела очі до неба, побачила густу надвечірню синь з граю ворон, що безтурботно ширяли над містом. Василь дістав із поштової скриньки листа. Пізнав материн почерк і торкнувся губами літер. Розірвав конверт і почав читати. Літери і слова випромінювали стільки світла і тепла, що Василь відчув нараз потоки, які викупували його ласкою і любов'ю. Приїдьте, діточки, хоч на денючок». Дуже ми скучили за вами. Знаємо, Васю, що тобі немає як вгору глянуть, що ти все за Україну воюєш та за народ печешся. Але ми з батьком теж народ. Нас у тебе двоє, як очей у лобі. Василь усміхнувся і притис листа до грудей. Дочитав уже в ліфті Приїдьте. Та заодно і на весіллі погуляєте. Віктор сережку женить. Йому ще самому з дітьми гулять, А воно жениться, бо вже нужно. Просила після покрови весілля зробить, А вони слухать не хотять. Теперечки люди ні в що не вірять, Тільки в гроші. Так і в Євангелії написано. Чи то воно вже кінець світу приходить? Ну, якось воно та буде. Бувайте здорові. Ждемо. Батько і мати, дід і баба. Василь натиск кнопку дзвінка. Марія вибігла з кухні і відчинила. Ох, чимось дуже смачним у нас пахне. Він торкнувся губами її щоки. Ти став схожий на монаха-затворника. Одні очі блищать. Вона провела рукою по його бороді. Швидше на партизана з глухого лісу, який веде весь час рукопашний бій з групою 239. Тарас вийшов із кімнати і простягнув листівку. Он, Сергій, запрошує нас на весілля. Василь перебіг її очима. Красивым женщинным почерком было выведено. «Уважаемые Василий Павлович, Мария Михайловна и брат Тарас. Приглашаем вас на нашу свадьбу, которая состоится 30 сентября в деревне Богодуховка по улице Советской. Сергей Алюна. Грязь Москвы уже добралась и до мого роду. важко коперевиу подых Василий. Коли б ви, прадіди, саво, те прочитали, то, напевно, самі пішли б на соловки від таких нащадків. Він кинув поштівку на стіл і зайшов до ванни. Довго мився під душем, мов би прагнув змити весь бруд, що осів за довгий день. Вийшов на кухню, подивився на паруючі вареники і сказав повеселіло. «Ну що, Марія Міхалівна, давай будемо ще і збиратися на свадьбу на вулицю Савєцькою?» «А я й не знав, що Богодугівка розжилася на таку вулицю. Не народ, а забур'яниний степ. Поки переораємо, випалимо, і Спаситель із своїми ангелами прийде». Коли б то встигнути, докинув Тарас. А ідея поїхати в гості та ще й на весілля непогана. Я завтра візьму квитки. Поїдемо поїздом, щоб вранці бути вдома. Вокзал нагадував розбурханий бджолиний рій, що обліпив волик. Люди тягли на візочках мішки, ящики, валізи. На платформах Теж лежали барикади, які охороняли групки людей. Вантажі зникали у вагонах, і знову з'являлися нові, які ковтали ешелони, що прямували до Польщі і Москви. «Вивозять Україну», – похитав головою Василь. «За рік спорожніють прилавки, і скажемо, що винна незалежність». Ті, що внизу, вивозять у мішках і валізах, машинами і поїздами. Ті, що вище і найвище, літаками і контейнерами. Україно, Україно, оце ж твої діти. Біля їхнього вагону кілька молодиків закидали в тамбур картонні ящики, мішки. Пасажири чекали. Нарешті багаж потягли, звільнивши прохід. Якась молодиця довго вибиралася по східцях, Василь допоміг їй і підняв сумку. «От спасибі! Подайте, мужчина, ще й мою кравчучку!» Тарас засміявся, Василь теж пирснув. Підняв візочок, на якому стояла ще одна сумка, і закинув у тамбур. «То не моя кравчучка, моя онону. «Але закинули, то й добре!» «Розбери, де чия! Тут, куди не глянь одні кравчучки!» «Чорт їм радий!» Святненки пройшли через барикади вантажу. Один із молодиків сидів у їхньому купе, витирав хустиною змокріле чоло і віддихувався. «Куди їдемо?» поцікавився Василь На Польщу, куди ж ще? Зараз усі їдуть на Польщу і Москву. І чим торгуємо? Вдав байдужість на лиці Василь. А що під руки попаде, що є на базі, те й наше. А мені і моєму синові що залишили? Посуворише Василь. А то лопату й топор не розгубився молодик і роздратовано подивився на Василя. «Мені те не треба. Я ще й руками справлюся. Володію витонченими прийомами». Молодик наїжачився. «Ти чого возбухаєш, монах?» «Я не монах, а депутат Верховної Ради». Ось зараз затримаю поїзд, піду у вокзальну міліцію. Конфіскують у вас все, що ви з бази натягли. Тоді інакше заговориш. Ви ті шашлі, що розточують Україну. Якщо вас не зупинити, то, окрім назви, нічого не залишиться від неї. Молодик зупинив на Василеві кусливий погляд. А ви скільки там накрали? і чиї машини ви купили. Мій батя в Афгані був, машину мав одержать, а віддали по старій ціні депутатам, а йому дулю з маком. У тебе наші же гулі, чесний і порядний, і квартирка наша, пішов у наступ молодик. Помиляєшся. Квартира в мене моя, стара, машини не маю. Бачиш же, з тобою в одному купе їду. А хто ж нас до такого життя довів? Не ти і твої фігньові демократи? А як мені жить? У мене двоє дітей, жінка не робить, бо немає роботи. Одержали квартиру, сплю на розкладушці. Навіть стола немає. Я одержую на заводі копійки. Три місяці і їх не давали. Як мені сім'ю годувати? Чи може не ти? Я на своєму горбі пру, А ті злодії, що керують нами, Грошенята у банках зарубіжних тримають. Чи може я брешу? Демократи, їдрі його наліво, Угробили нас. Василь розгублено мовчав, А потім озвався по якійсь хвилі. У твоїх словах є багато гіркої правди. Але неправда, що Україну угробили, як ти кажеш, демократи. Ми, на жаль, нічого не вирішуємо. Хіба ти не бачиш, хто при владі? То чого там сидите і штани протираєте? До голоду доведете народ. Молодих почервонів розмахував руками і підстрибував, як на пружині. Ну, зрозумій, коли ми всі будемо вивозити то завтра цвяха і молотка не знайдемо. Всі взялися торгувати, не приробляючи. А як нам жить? Зароблю якоїсь долара, та хоч меблі куплю. Шмотки собі і дітям їжу. Під лежачий камінь вода не тече. Я хочу по-людськи жити. Хватить уже нас годувати світлим майбутнім. Я хочу теперішнього. Треба було б всім кілька років перетерпіть, і все стало б на свої місця, зітхнув Василь. А так розтягнете Україну і кинете її економіку в прірву. Скільки його ждать? То дали комунізму, тепер незалежної ждать, плював я на незалежність. Мені на тарілку ковбаси смачної дай а не на залежність. «Дай! А хто тобі має дати, ковбаснику проклятий?» підвищив і Василь. «Та за волю України скільки отаких от молодих, як ти, і молодших, і старших життя поклали, а ти тільки ковбаси хочеш?» Ти гнилий раб. «Пішов ти туди, звідки й прийшов?» молодик вискочив із купе. Марія поклала руку Василеві на плече заспокойся. В його словах сам сказав багато гіркої правди. Вона нам не подобається, але від неї нікуди не дінешся. Повлягалися. З сусіднього купе долинали п'яні голоси, сміх. Молодики репетували, незважаючи на пізній час. Василь лежав горілиць і дивився на спалахи світла від придорожніх ліхтарів.